Ni läser till Sverigekanalens webbradio, dygnet runt fyra kanaler. Ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Lyssna via Sverigekanalen.tk eller jallarhornet.dk. Sverigekanalens webbradio, dygnet runt fyra kanaler. Från Dalarna.